Megtörtént a visszafejtés, meg Jannóka, ezzel a pofával próbáltál mocskolni a metán engem évek óta. Egy ilyen testvérházasságnak az eredménye lehet, a szóval lapát testvére volt anyádnak, Büszke rád az ország, a világ, a szellem, mindenki. Janókában meg hogy közös meleg homoszexuális csapatot alkottok. Imádom, amikor egymással fajtalankodhattok, fantasztikus élmény lehet egymásnak. Semmi más nem kívánunk innen a kettő hb ami sok-sok visszafejtést kívánunk neked, sok-sok ilyen patkánykodást, amit idekültél, meg majd, amikor eljön az ideje, hogy a karma visszahat, akkor a sokátétes rákosdagarodban a véredbe való fuldoklás, majd gondolunk rá, miatt lesz, Na úgyhogy köszönjük szépen ezt a hogy idehánytál, anyádék mármint akik testvérek, biztos büszkék rád, ezt a hangfelvételt meg azonnal tett fel a Threshold-ra meg a, rakhoz, a pedofil rakhoz Zrt-nek, és egymással nyugodtan fajtalankodjatok, még meg nem döglötök. Na, szia!